Hej och välkomna till Chipsliv avsnitt 8. Jag heter Anna. Jag heter Elin. Och jag heter Lars. Idag så ska vi äta chips med chilismak. Jag är väldigt taggad på det här själv för jag har gått och trott att Estrella Hot Sweet Chili är mina favoritchips utan att riktigt veta. Just det. Men vänta, varför då? Förklara det. Nej men att de är så otroligt goda och när jag, alltid när jag köper dem så är de så här, ja men just det. De var ju här goda. Mm. Men jag köper dem inte så ofta nu som jag gjorde förr. Det finns så mycket annat som liksom lockar. Och var det inte också så att du blev lite tveksam sist. När vi hade peppartemat. För att... Var Estellas pepparchips som är så himla goda? Ja, precis. Det, kan vara, för det har ju också varit mina favoritchips mm. innan Hot kom. Mm, just det. Uh, men... Ja, uh, är uh, också värt att säga att... Uh, till den här gången så har vi sparat eller har vi en del chips som vi sparade från övriga och cream-testet. De har varit väl tillförslutna men kan eventuellt spela in eller vara en faktor mm. eh, i våra bedömningar. Men vi får se helt enkelt när ja, vi kommer Ja, men måste har jag haft de här chipspåsarna så att det var en månad sen eller ännu länge sedan. Det är väl en dryg månad sedan. En dryg månad sedan. Jag kommer faktiskt inte ihåg. Mm. Men chipspåsar kan faktiskt klara sig riktigt bra även om de har varit öppnade ett tag. Har jag märkt? Mm. Mm. Jag trodde inte det. Länge trodde jag att det inte var så. Men eh, om man bara sköter ut... Du kanske det. också på var man har förvarat dem. Mm, Precis. Man har förvarat eh, ihoptejpade i en ihopknuten påse inuti en mörk garderob. Och jag tror starkt på mörka garderob för chipsförvaring. Mm. Det tror jag också. Mm. Men vi kan ju, det kan vi ju liksom. Mm. experimentera med. <laughs> ja, men, men faktiskt. <laughs> ja. Jag har ju också en del chips som ligger i en eh, plåtburk mm. med tätt slutande lock. Här? Så vi kan ju... Ja. Men när de öppnade dem? Äh, där ligger bland annat honey butter. Ja. Ah, mm. mm. mm, mm, mm. så, så det blir ju roligt att återvända till. <laughs> Men får jag bara fråga hur, hur många sorter du till att det skulle vara? Av Oj, vi har chili. inte så många faktiskt. Mm. Vi har bara tagit eh, nio stycken. Men värt att säga redan nu då kanske vi hoppar över OLVs Waffle cat Chipotle mm. Cheese. Mm. Eftersom vi hoppar över OLVs Sarkroom Onion Waffle Cut när vi körde Sarkroom Onion testet. Mm. Och vi har ätit båda Waffle Cut Chipsen i tidigare avsnitt. Mm. Mm. Nu har vi förvisso ätit äh, även ätit vissa av de här i tidigare avsnitt men det är ändå, nu har vi på sådana här. Kvar, ja. ja Och det är också det är så få som heter chili, utan det känns liksom... Ja, att det ja. måste liksom. Men, ja precis, det är ganska få som, som är... Det är mm. Ja, tio chili smaker ungefär. Plus att det också att det handlar om att vi hamnade i situationen när vi hade fruktansvärt mycket särskilt chips. Ja. Att ja. det känns som det enda vettiga, att faktiskt spara dem. Ja. Mm. Ska vi sätta igång? Ja, Absolut. Verkligen. Var börjar vi? Vår allra första runda är då Estrellas hot sweet chili. Och sen... Ja, sparat sedan tidigare OLVs uh, Sour Cream and Sweet Chili samt Ikas Sour Cream and Sweet Chili. Värt att nämna också, Estrella har numera börjat uh, göra sina chips med skalet kvar. Det gör känns lite tveksamt. Mm, uh, ja, men. det ja. ja det får vi prata mer om sen. Ja, men vi kan ju börja där och så återkommer vi till det. Mm. mm. Okej. Okay. Mm. Mm. Absolut. Estrella hot Sweet Chili alltså. Mm. inte sådär omedelbart jätte jättegott som jag tänkte mig. Men jag tänker också att om jag hade haft några chips till så hade det varit riktigt fint just nu. Okej, okay. min spontanlek var att de här man inte äter så många av. Mm. Att det var inte de här craving chipsen. Oj. Man bara fortsätter mala i sig. Mm. Jag inte göra men Jag tycker att det blev lite lite, lite, lite mm. med bara ett. Ja, precis. Jag känner att jag behöver äta några till. Mm. Okay. Sen vet jag inte om det var det godaste jag ätit direkt, men jag vet inte om jag kommer köpa dem heller. Mm. Mm. jag kommer nog köpa dem tillsammans med peppar och bara bara få testa. <laughs> mm. privat liksom. Mm. Mm. Mm. Ja. Jo, men eh, jag fattar, jag, mm. alltså det var inte äckligt. Jag måste ju vara någon för de är fina kläder. Blå potatis dit ändå. Vi är redan där. Ja, mm. sant. sant. Mm. Vi, hade kanske, vi kanske skulle börja med dem i gröna För det är ändå där de andra två är det bara två. Just det, Klippar det lagret. Mm. Ja, men vi kör nästa, eller? Mm. Ja, vi tar väl OLV. Mm. Jag tyckte vad Det är det. Men det smakar ju något helt annat. Ja, det gör det. Men här har vi sour cream också. Här har vi sour cream också. Ja, det smakar lite... Ja, det smakar lite lök. Mm, Lökens bäskummi Jag tyckte att det var gott oh, Vi har ju då också gjort någonting för att göra sina chips ännu krispigare Men de är inte riktigt lika tydliga med vad det är om man framsidan på påsen Ospecificerat Vi tar Icas salpingsutkild mm. ah, Absolut efter. Just det, det här minns med smaken. Ganska stark. Mm. Vänta, får jag bara fråga nu. vilken Var det, var det den i mitten som inte var upplatsen tidigare? Den första. Den första, mm. okej. Okay. Det... OLV är ju mjukare, mm. har varit. Ja, nej det var liksom. inte det jag tänkte på. utan bara om det rent smakmässigt. Mm. Jag tyckte nog inte att det har påverkat. det är Men... ändå ganska krispig liksom. Ja. Mm. Och ganska mycket smak också fortfarande. Så jag tror inte det är... Mm. Okej, okay, så ja, redan nu så vet vi att den är för Förvaringen kanske var en rätt bra förvaring. Mm, mm, mm. mm. mm. Okej, okay, men ingen sensation. säger jag. Om Ica eller alla tre? Alla tre. Mm. Jag skulle säga att den här mittensmaken som jag redan har glömt bort namnet på. <laughs> <det> är... <laughs> OLV. Oh, <vill du> med <laughs> <laughs> sweet chili. Sweet chili. Det, var ju så mm. det, var, det var ju därför antagligen jag tyckte att det var lite roligare. Men den sista var ju också Saukumin sweet chili. Och de smakar helt olika. Ja, ja. Mm. Yes. Ja. ja, vi får se. Mm, får se Ja, då ska vi köra igång del två av vårt chili -test. och vi har eh, något finare sortimentet framför oss det är chips Chipotter chili och det är svenska landchips, chili som också är ekologiska eh, Ja, vad kostar de här påsarna? Äh, Halvmycket tror jag. Jag tror att de kravmärkta chipsen kostar typ 15 spänn för... Vad är det? 60 gram kanske? Någon sån där 70 gram? 90 gram? Ja. 80 gram. Ja. Så de är lite dyrare? De är lite dyrare. Mm. Mm. Ska du även säga kanske någonting om chipsmästaren? Ja, just det. Gårdchips har ju, har ju chipsmästare. Och här är det Tom Bondesson. Eh, som har... Eh, ni kan inte säga chipsat, men som har kokat. En gammal favorit. En gammal favorit, gammal favorit. Gammal, ja, favorit chips. Är, är det Tom som bror? Jag tror. jag tror att de kanske är släkt med varandra. de låter ju ganska lika. Mm. Ehm, men jag föreslår att vi börjar med de som är mest röda. ja Det, det var de där. Ja, det är landchips Jag tänker också att det är så chili, vanlig chili-smak. Mm. Ja. Kanske där vi börjar Yeah. Vi kör. Yeah. Ganska hård, ganska tråkig. I mm. helt liksom, chilepulver på chips. Mm. Men jag tycker att det här smakar som... Um, så här, pepprisalami. Mm. Eller så här, ungersk korv lite för salt. Ja, jag tänkte också det är salt. Alldeles snacket, för faktiskt. salt. Mm. Men det är, är lite som att man har, här, ja, man har tagit van chili pulver och hällt på på en mm. hemma som man har kanske har råkat gjort någon gång. Mm, ja, och så mer, har det liksom. kommit ur mer ur burken än vad man mm. egentligen precis. Så, här, så här rå, rå pulver, chilismak mm. liksom. Ja. ja. Äh. Nej, det var inget vidare. Nej, Då hoppas vi mer på chipotle chili. Ja, jag gör mm. sten. Ja. Det här tycker jag var ganska gott. Det jag har när den där röka smaken som är lite svårt för. Jag älskar den där röka Jag gillar också den där röka smaken, men jag tyckte att det var lite för smörigt. Men det, det var precis på gränsen, så det var fortfarande ganska gott. Mm. Det övergick inte äckel. Nej. Mm. Ja. Äh, gårdchips var bäst för mig i alla fall. Nej, Jag tyckte de var riktigt goda faktiskt. Oj, vi får se om jag ändrar mig sen när jag äter fler. Jag hade ju hellre ätit fler av chips men helst inga alls. Men det är lite som att jag sitter där och tänker på korv. Det är lite beetonsmak, jag tror att det är det som är lite tjusning för mig ja. också. Jaha, det ser man. Mm. fin chipsen. Yes. Ja, då har vi nästa del i det här chili-testet. Eh, fast här är snarare övriga, starka smaker, kan man säga. Alternativt, alltså anledningen till att jag har parat de här är att det var de som blev över. Vi har dels Estella en Spanish Pepper, som också är kvar från ett tidigare test, från Övrigs Sauerigum-testet. Och sen har vi Garant Pepperoni-chips, heta mm. och frasiga, med bilder av skivad korv på framsidan. Ja. Men de är dock vegetariska. Jag är så där pepp på båda de här chipsen. Jag har mm. lite dåliga minnen av en Spanish Pepper. Ja. Ja. ja, ja. Och jag vill minnas att pepperoni när vi åt de senaste inte var någon höjdare heller. Jag vill också minnas att det var så. Ehm, börjar vi med pepperoni eller särskill? Jag tror pepperoni för vi har finare flatt på. Ja oh, just det, så vi slipper potatisen i tänderna. Mm. Mm. Mm. Så här minns inte jag att det. smakar det. Det här tycker jag smakar paprika. Mm. Ja, paprika och kajampeppar. Cayenne. Möjligt mm. ja. mycket kajampeppar. Mm. Jag skulle kunna dippa det här för att det får det gott. Ja, det kan jag faktiskt att jag skulle kunna göra. Det är inte äckligt. Ja, det... Grön paprika och kajampeppar i någon form av blandning. Så tycker jag att det smakar. Det är lite hetta kvar i munnen. Är mm. Mm. Men hur var frasigheten det var ju frasigt. Det var ju frasigt, ja, var ju frasigt men... Ja. Ja. <laughs> Heta och frasiga. Mm? Mm. Jag känner inte att festerna har kommit igång än. Nej, nej. Inte riktigt. Nej, ja. men det här kunde man ju ha till... Vad står det där? Onsdags, eh, håll ja. onsdags. Håll igång också. Fredags mys och eh, onsdags håll igång. Ja. Mm. Håll, igång ett. håll igång ett. Bra. Mm. Eh, ska vi ta de här... Spanish pepper. Yes. Ja, vi måste väl Ja, vi kör. Såklart. Roligt. Jag har sagt det för och jag säger det igen. Det är som att tugga på damm. Damm med lite salopim. Ja, det är väldigt... Det är ingen smak, liksom. Nej, och problemet är lite att potatisen inte smakar så bra. Mm. Alltså det är som att det är lite äcklig potatis, tycker jag. jag Strälla skriver inte ut för de har för potatissort. Det är lite Nej roligt, liksom. ja, Och de här har också utgått ur resortimentet, ska vi säga. Mm. Vi har ju kvar en här Aha! Mm. Det passar inte. Det funkar inte. Nej, ja, det har inte Trots den fina påsen. Men den har ju funnits i ett par år. Ja, den har jag gjort. Har ja. ja. Jag tror det var ett år bara. Nej, nej. Tre, jag säga. Ja, okej. Okay. Ja, de ville så mycket men det funkar inte liksom. Ja, hej då, Spanish Pepper. Mm. Aldrig ses vi igen. Vi kommer inte sakna dig. <laughs> vi går raskt vidare till Chili -testers sista del. Nu har vi kommit till Pringles. Alltid sist och de inte är inte riktigt riktiga chips. Nej, det är inte Konstigt det. med potatisen. Ja. Pringles erbjuder hot and spicy och även extra spicy chili Och jag är lite nervös över extra spicy chilisauce för jag har ju ketchupfobi. Ja, tänk om att smaka ketchup. Men jag tänker att det är ändå en ganska stor smackskillnad. Man köper chilisauce mot att köpa ketchup. Du vet ingenting om. Men jag får försöka lita på ditt ord här. Men det är faktiskt en flaska som häller ut en röd sås. Ja, men det är även lök och chili. chilifrukter är både grön och röd på, mm -hmm. på röret. Mm. Ja. Så det är inte bara liksom någon söt röd nej Nej, hållit om man Men Vi kan börja med hot och spicy. Mm. Ja. De är väldigt röda, ska jag säga. Ja. Mm. Och goda. Förvånansvärt goda. Först för att är men sen såg det bättre. Jag tycker det blev bättre, och sen tycker jag nog att det blev sämre igen. Och jag vill för, an, för, för andra gången ikväll inte för att jag har sagt det, men ändå använda referensen när man häller någonting på sina pommes. Mm. För så tycker jag att det känns, förutom att det var lite starkare. Smakar mm. på en Det smakar lite på en frittgriddad, fast starkare. Mm. Mm. Ja, nu när du säger det. Jag måste säga att det var typ tio år sedan jag var på en fritkrydda. Mm. Du måste testa snart. Ja. Då kommer du tänka på dem här. Okej. Okay. Mm. Mm. Alltså, ja det var... nu blev ändå lite peppat för det här var ju ändå okej okay, liksom. Ja det, det, var, nej, det var inte så att jag tyckte att det var jätteäckligt utan det var mer så här ja. Och det var en smak som funkar till den här konsistensen på chips men kanske inte skulle funka på riktiga chips. Samt. Det håller jag också mm. med om. Mm. Absolut. Mm. Men kanske på nachos. Ah, Gud, kan... jag, jag. jag är tveksam. Ja, Gud skulle vara skävt. Jag vill inte prata om det. Ingen Ja, det var faktiskt. Jag tänker inte driva dig hårt. Kan vi inte testa den andra nu? Jag är jätte Bring us extra spicy chili sauce. Yes. De smakar ju typ koreansk chilipasta. Precis! Precis, jag satt och satt och Det smakar koreansk. Det här är för smak? <laughs> det är det det är. Ja, det smakar gott kjüjang. <laughs> Vilken grej! Och du känner att det är konstigt. Det jättekonstigt. Från Pringles. <laughs> Ska vi kolla in målsförteckningen där kan det stå. <laughs> och det bränner flapparna också. Inte alls då. När man väl kommer över första chocken blev det okej. Okay. Ja. Men första chocken, det var en chock. Mm. Det, Men det är så här, den här smaken så, är liksom... så bekant. Mm. Mm. Jag gillar inte kortstranget mycket egentligen. Jag brukar ju blanda ut med annat. Ähm... <laughs> jag vet inte. Oj. Ja, jag är lite spänd på att testa det här igen. För att mm. se om jag kommer tänka samma saker om till. Ta en sån här... Laddning. Liksom. Ja. En bunt. Och jag mm. tänker så här. Nästa gång vi får tillgång till Good Chips så jämför vi. Mm. Mm. När får vi det? Hade vi inte en sån på oss förra gången? Jo, det har vi. Är den uppeaten? Eh, lite uppe att den sen bortslängd. <laughs> För jag kommer ihåg, de, de var inte så goda. <laughs> Nej, det var det verkligen inte. Nej, det var inte Men att då att ska... de var jätteäckliga. Jo, och jag gjorde en sån här grej av att att det var mina favoritchips i Korea, att det blev till och de hade såhär till och med köpt med mig på påse hem. På Just det, så bara. Och så åt vi dem och så bara känner jag mig mm. lurad liksom. Men då är det här, då måste det här vara klart bättre. För ja. här gillar vi ju, i uppsat i alla fall. Men problemet för dem är att de är inte salta, alltså. Nej. Just det. Nej, det är ett stort problem med koreanska snacks. Ja. Men bland de här pingelsmakarna vilken rekommenderar vi om man är sugen på något som är lite hot eller lite spicy? Det beror helt på om ja. det är okej liksom, det kommer inte bli mm. jättevisiken. Nej, vill man ska bränna i läpparna så tycker jag ändå att det är spicy chili så som man ska mm. köra på. Det finns ju en viss risk att eh, om man inte är van vid smaken eller om man mm. så här, så kan man tycka att det är en lite märklig smak. Mm. Eller så kan man inte identifiera den. Det, är ju, mm. ja, det kan man ju då förstås inte. Men, men jag Nej. tänkte så här det, den känns lite knepig. Mm. Mm. Det vore kul att testa den här nu på någon som inte. Mm, mm. Just också för att när man köper gummbapp i Stockholm så får man inte så ofta gått på. Nej. Man får ju en annan typ av sås på. Och jag brukar inte köpa för jag blir så missnöjd. Ja. Mm. ja. ja. Eh, och då blir den här ännu mindre bekant den här smaken, tror jag. Mm. Ja. Eh, plus, men jag tänker också om man vill slippa se en äcklig röd flaska som häller ut någonting <laughs> över chips nu kan man köpa hot en spice så slipper man en flaska som ser ut som ketchup. Eller så gör man en slags fodral som man kan ha ner. Ja, det kommer oh, också göra Pringles kodral. Mm. ja, absolut. Jag ser det framför mig med en liten rem som man kan ha över axeln. Självklart. Ska man mm. sticka Smart. den eller virka den eller är det mer såhär, typ man bara sätter sig och syr ihop den. Ja. Jag tänker mig som en liten påse... en Jag lite. tänker mig som en påse i canvas tyg. Mm. mm. mm. Men gud vad konstigt, de smakar verkligen kort. Alltså koreansk, alltså den. Gud vad konstigt. Tyvärr var ingen i kylen så vi kan inte jämföra. Nej. Men det vore kul att titta. Ja, mm. ja men nu, äntligen. Äh, sombriga chips. En bubbeldags. Ja, det också. <laughs> <laughs> vi har... Framför oss två påsar, en grön och en blå. Och det är säsongens svenska smaker från OLV. Och eh, den ena sorten eh, är grön och sköna, gräddfil gräslök och gurka. Mmm! Mm. Och den andra är soliga örter. örter. Persilja, timjan och vitlök. Det låter helt sjukt. Mm. men det är ju, nu är det sommar alltså Det är det det ja. ganska mycket bubblor kanske vi ska jag säga ja, Det har väl kommit väldigt mycket Jag tror att det är sommargrillsäsongen som startar och så här. Ja, Det är så ja. mycket som sker nu Och ja. det är Eurovision Song Contest Mycket i eh. parken ja. Och vad passar bättre än gröna sköna chips mm. Och gurka. Mm. gurka Spontant känns det här som här smaker som folk kan köpa hem för att det känns så fräscht Ja. Ja. Och då vågar man bjuda på det också Det är det där som man pratade om att alltså, man kanske inte köper grillchips För känsligt så här. Här har man lite grillchips mm. Nej. Slänger man Ja men gurka Burka. Ja. Ja. Vi har pratat mycket om det här med gurksmak på chips mm. Jag tror ju att det här kommer vara jätteäckligt För att vi har ju att någon gång har det varit gott Var inte det? Ja men vi har ju ätit äh, de här pickles Precis det här har ju varit väldigt gott mm. Mm. Men det här är ju vanlig svensk gurka Det är en helt annan mm. det är Och det fanns annat. ju på de här när kockarna sin, ja, och det var inte så gott Nej, det var inte gott heller nu Nej. Jag provar dem inte ens då Lace har ju gurksmak och chips i Kina mm. Och de ska vara jättegoda okay. Men jag har inte provat det själv Ska vi börja med gurk? Jag tror att det, det. Mm. det känns spontant starkare Ja Vilka är det då? Gräddfil, röd... Jag vill bara också berätta att det är lite gula och blå flaggor vimplar på de här påsarna också. Så, att det är verkligen så här, mm. nu ska vi verkligen förstå att det är svensk sommar. Eller mm. även svensk potatis. Ja. Mm. Självklart. Um, men är den ekologisk? Icke. Nej. Nej. Vi testar mm. gurka och gräddfil och gräslök. Mm. Man har misslyckats med satiken kanske. Knappt det. Man smulig potatis. Ja, är det var ingen bra potatis? Men vi har ju visat sig dåliga på potatisfronten, krispiga. Men är de lite tjockare än normalt? Nej, är bara väldigt inte krispigt, tror jag. Men vad då? De här smakar ju som en mycket, mycket, mycket, mycket, mycket, mycket, mycket, mycket, mycket, mycket, mycket, mycket svag statik. Om man skulle lite statiken på en gipsskiva. Ja. Ja, men lite Ja, <laughs> lite. ja, ja, ja. precis. Och ja, inte haft i någon vitlök alls. Om jag mm. är lite så rädd för mm. att man skulle... Mm. Ja. Gräslöken glömmer man också. Jag tänker på <laughs> sådana här... Ni vet sådana här... Ähm, plastkartonger som man kan få mat i. Som är liksom i den här lite skummigare plasten. Ja, det. Sådana mm. är ja Den konsistensen. Den konsistensen är ju på det här. Ähm, det känns lite som att vi skulle sitta och... Mm. Eller kanske digestivkex. Men det är ju en bra konsistens. Ja, för det är den här grinigheten blir det ju. Mm, ja. Fast den här är lite mer... Den klumpar sig lite mer. Ja, okej. Okay. Mm. Digestivkexen blir ju mer som ett pulver. Mm. Som sen mm. blir ja, en okay. klump i munnen. Okay. Mm. Men där har vi ju räfflingen som jag, Vi har ju... Jag ja. minst, tänker att ni också har. Yeah. Ja, jag har ju fått med potatis i munnen. Jag Bara på vänster idag <laughs> kan jag kan <finnas> dela <laughs> Vi ska vi försöka trycka på höger. – Nej, det är ungefär jämnt fördelat. Okay. Mm. Men ska vi ta persilja, timjan och vitlök? – Ja. – Soliga örter. – Ja. Mm. – Det är tydligt friskare mycket godare. – Jag tycker det här var gott. – Jag tycker det också var ganska gott. – För grimmager. Lars. Ja, Lars är väldigt mycket grimmager och kastar tillbaka till i soffan. Ja, mycket drama i chipsvärlden. Um, nej, jag tyckte att det var... Nej, jag vet inte. Jag tyckte att det var konstigt. Jag tyckte att det fungerade klart mycket bättre mm. än gröna och sköna. Men jag har sidan ätit väldigt mycket äh, örtchips den senaste veckan. Men just det, men det är ju inte jag som förtjus förtjust i. Nej, och inte jag heller. Men nu råkar jag sitta där med inget att äta till procost annat än kyckling och timjanchips, liksom. <här> <här> Vänta, var har du varit då? Jag har du hemma hos dig? Nej, <här> jag var i Frankrike. <här> mm. oh, makes sense. Då förstår ja. jag genast. Även Boronés chips som mest smakade oregano. Mm. Ja. Bolo... Mm. <här> Ja, nej men jag vet inte, jag, det, det, det är lite, det är någonting med de här örterna som... Jag tyckte inte de var så markant örter i det var mycket vitlökssmak, ganska salta, lite krispigare och sen så var det typ en svag... Mycket krispigare. Men... Mycket, mycket krispigare, ja det var de, Ja, men det var ju, det var ju mm. stor Men det måste bilder. vara att vi har en dålig påse med de där ja, ja. gröna skölarna. Eller så var de här andra en otroligt bra påse. Mm. Ja, så kan det också vara, mm, mm. förstås. Mm. Men det var inte så mycket som persiljesmak till exempelvis. Om man för det kommer man bli besviken. Mm. En mikt stark vitlök, salta och lite ja mm. Jag tycker det var gott. Ja. Mm. Tur att någon tycker det. Eh, vi kör vidare med bubblorna. Nu tar vi finchipsbubblorna. Där vi då har dels chips som har havssalt och vinäger som precis har kommit. med grisfriterade chipsen. Som man brukar kunna bygga hus av, nästan på de här svåra. Eh, och sen har vi chips på tillfälligt besök, smak av sparris. Herregud. Ja, det är jättekonstigt. Det är, ja. Ja. Är det då så att man har gjort en sparrisoppa som man har... Doppat Doppat i. Dopatom i? <laughs> ja. ja, kanske. Jag vet inte. Nej. Vi får se. Vad brukar det vara i sparrisoppa? Sparris och lök. Ja, något vitt. Grädder och så ofta redning. Kommer vi hitta redning i den här påsen? Det tror jag verkligen. Ja. Det lär ju vara någon typ av i. Ja. The South Queen. Så egentligen skulle det, ja, jag så här. det skulle kunna stå sparrisoppa på framsidan av den här. Så tänker jag innan vi har smakat. Mm, har smakat. Ja. Så det är det, mm. det är det jag kommer leta efter nu. Mm. Men det är ingen bild på soffan på framsidan. Nej. Det är bara lite sparris som och ligger fram och lite potatis. Mm. Men jag tänker på att potatisen representerar potatisen som är chipset. Liksom. Mm. Just det. Vi får nästan börja med någon. Ja, jag, ja, jag tror det. Det smakar jättemycket sparris. Alltså det är inte fullt säkert som man kan tro Nej. det ska vara. Men det är också ett, så. här: varför? Mm. Ja. Men jag tänker att man blandar till en liten pulversoppa på sparris- och sen har man fått lite sparrispulver kvar på skeden? Ja just det, för det är ju det. Det är ju någon slags pulversparrissoppa. Mm. Mm. Ja. Ja. ja, märkligt. Men det är ju också vår nu. Så mm. att det är ju, ja Ja, det är nu sparrisen... Kommer upp ur marken och... Ja. Men när äter man de här? Ja, jag vet inte. Kanske på följståskalas. Just det. Som vi ska göra imorgon. <laughs> <laughs> um, <laughs> ja. Jag vet inte, annars kanske på en kräftskiva? Nej. Nej. Men det är typ av sommarfest då? Missommar! Sparri chips och sill. Ja. Ja. Nej, men jag tänker skolavslutning. Skolavslutning? Ja. ja. Jag jobbar ändå på skolan. Mm. Mm. Men det är liksom inte mitt ätning klockan tre. Nej. Nej. Och det är inte så här, nu är jag sugen på chips och ska äta när jag tittar på fotbolls- EM. en liksom. inte. Nej, det är det verkligen inte. Kan vi inte gå på dem nästa? Men, får jag bara fråga, mm. har ni tandlägarförsäkring? <laughs> Nej. Hur ska det då gå när vi nu går in på västkustchipsen? Ja, fast jag menar, nu, jag menar, de här är nya. Mm. ny tillverkade. Mm. Vi, vi är redan försommar nästan. Mm. Så förhoppningsvis har en stigit. De är lite mjukare redan. Ja just det. Vi kan ja, ju hoppas. Jag hoppas. Mm. Uh, ja. ja. men det okay. är sant. Mm. Mm. Inte alls lika hårda som vi är vana vid från chips. Men ändå lite för hårda. Jag tyckte det var bra. Okay. Alltså det det är ju som något så här hårt knäckebröd på något sätt. Um, men jag tänker att rent smakmässigt så passar det här nog jag vet inte, för mig jag tyckte att det passar bättre än de andra smakerna till den här knaprigheten. Mm. Jag tycker att vinag, alltså salt och vinagre chips är de godaste chipsen. Ja. Det är ju jättegott. Det är en liksom absolut godaste. Jag tyckte inte riktigt vann på våra vara så Men det är för att det blir, en här, det blir också en annan typ av oljesmak på fin chips. Ja, men det här är jordnötsolja som är friterad i också. Så det är ju inte riktigt normalt Nej. så det är det ju sort Just det. Mm. Det är det som att det kommer att avsluta med en stark oljesmak som är så onödigt. För då vill med ju kollade smaken Jag tycker så. Där, liksom. Jag gillar däremot inte de, de vinägerchips som är alldeles för tunna. Det tycker jag är jobbigt. Nej, mm. men mm. ja, vill ju de ha den extra lite, mm. lite för frasiga chips och vinäger, det funkar inte för mig. Nej, okej. Okay. Men sen kan man ju, alltså det var en väldigt fin påse. Mm. Ja, det var en väldigt romantisk... Väldigt romantisk. Den är lite så guldgyllen mm. färgad på något sätt. väldigt mm. bra val av chipspåse, tycker jag. Mm. Men... F funkar bra som inredningsdetalj, tycker mm. jag. Mm. Det är också en segelbåt med den brittiska flaggan på. Mm. Som man ska förstå. Ja, precis. Allt det vi närger, det tycker man om i Storbritannien, yeah. minns han. Mm. Mm. Mm. Och sen... Um... Det är ju helt klart så att de har blivit påverkade av att luftfuktigheten är högre nu. Det måste ju vara så. Måste det. För att de var inte riktigt lika hårda. Eller så har de lyssnat på Chips liv och bara, ja, oh, vi, vi drar ner den här snett. Det är faktiskt inte de fem Ja. Istället. Istället. <laughs> ja. Mm. Vi har kommit till kvällens sista bubblare. Nyheter från Estrella har vi på den här gången. Vi har Estrellas riktigt tunna chips med ranch och gräddfil som vi hittade i butik dagen efter att vi hade kört ett övriga Sarpim-test. Yep. Och även Estrellas ostbågar-keddar-holiday som ju även fanns förra sommaren. Eller ja, någon gång tidigare åtminstone. Mm. Jag misstänker tänker också att de här Estrellas riktigt tunna släpptes på Sennelövren först och därför vi inte hittat dem. Mm. Mm -hmm. För det var där jag såg dem. Vad har vi för erfarenheter över riktigt tunna chips? Är inte så bra, för det är 30% mindre fett. Mm. Så de brukar kännas lite som de här äppelskivor som har hängt i taket och torkar lite och blivit lite dammiga. Sånt blir lite Sånt blir gott, kan jag tycka. Men det känns som... <här> jo, men nu missade det i slutet och har blivit, hunnit bli lite dammiga. Mm. Ja. Ja. Men tor <här> torkade äppelskivor ju gott, ja. ja. Jag tycker vi kan börja äta direkt. Mm. Vad ska vi börja? Chipsen. Chipsen först. Chips, följde chips. Mm, absolut. Lite för hundra. Mm. Jag tycker inte att det är något fel på den här smaken. Men... Menar du smör då? För det är det enda jag känner. Ja, det smakar smör. Men det smakar någonting mer. Det måste vara en liten lök det smakar. Mm. Um, men uh, tjockleken är ju helt knäpp. Mm. Och den här syrliga gräddpilsmaken som skulle finnas känns ju inte så Nej, kan. Direkt. Billen Men. lovar alltså att det är tomat, vitlök, lök, grön paprika, persilja, ost och ger ett till mm. Mm. Ja. Och det håller den inte. Nej. Men. Det är samma sak på nästa påse kan vi säga då. Förutom särskim. Att det är persilja. Nej, ingen tomat här. Nej. För det är holiday. Mm. Just det. Då, då är det, är det paprika, inget. Däråt. Då är det grön paprika och det är ingen vitlök och ingen tomat. Så det är liksom skillnaden mellan holiday och ranch. Mm. Ja, det är det väl Mm. Mm. Mm. Mm. tomat och ditt lök mm. Mm. och gräddfil och gräddfil, just det mm. ja mm. då kör vi kändar då K nej men det här har jag helt klart ätit tidigare och det smakar inte som något jag vill äta liksom. nej. det är mer som om man har ätit för mycket och så Ja, nej. Men inte cheddar och paprika är en jättedålig kombination? Eller är det bara ostbågar och paprika som är en jättedålig kombination? Det är ju som att man så här, staplar saker och på våran som en går inte Ostbågar och någonting annat. Ja, mm. men det, man, det är väl det. Man dippar inte ostbågar av en väldigt god anledning. Mm. Har Eller den? en väldigt bra är, anledning. Är det någon som har testat med choklad? Ehm... Mm. Menar med ost på då? Eller menar jag bara majs? Ostbågar med, chok med chokladdipp. Tack, men nej tack. Nej. Lite intresserad. Men... <laughs> jag ser det på dig. Mm, ja. <laughs> För frågan är det julkoklad, choklad eller vit choklad? Mörk choklad. Ja, helt klart vi choklad. Men vit choklad var inte så dumt förslag heller. Yes, jag har gått mörk choklad och vet mm. Jag mm. inte om jag skulle bli äta ostbågar. Nej. Jag gillar inte. 95 <laughs> Ja, eh, ah, det kommer vi inte få reda på ikväll. Nej. Eller? Vänta, ha, vad har jag hemma? Fram <skratt> <skratt> med blåttjokladen. Ja. fy Åh. Har du boy? Vi kanske ska vara lite som boy med lite i <skratt> Nej, men kaka. Mm. Ah. Ja, men det är inte, <skratt> inte tillräckligt. Nej. Jaha. Ah, Okej, okay, mm. ja, men vi får väl... Uh... Slänga bort båda de här två påsarna. Nej, jag nog att det är... på födelsedagskalas ja, imorgon så kommer det bjudas på de här. Ja, självklart. Ja. Mm. Um, ja, det är bra. vi mm. måste säga att jag är ganska besviken. så mm. måste säga att det var som väntat. Mm. Okej, okay, det, det, det är faktiskt sant. Det är snarare det. Det var som väntat. Men det är ju ändå en besvikelse att det här är så här, nyheter. Um, för de är jättetråkiga. Mm. Och förvånande att uh, keddar håller dig i bågarna och kom tillbaka. Ja. Mm. ja, de måste kanske gå ett halvbröd då. Mm. Men ostbågar ska smaka ost. Mm. Ja, mm. Det, är det är lite det. poängen det, är lite ja. det som är poängen. Ja, det gjorde de inte riktigt nu. Nej. Och, och chips ska smaka potatis. Mm. Men hade du kunnat hålla dig i bågar utan ost? Ja, men det är ju typ det det är. Då. Är det inte det? Nej. det också. Nej, för det var en äcklig eftersmak av keddar. Mm. Jaha, om vi ska försöka sammanfatta dagens test då, med eh, chili och väldigt många bubblare, så personligen så gillade jag eh, Sour Cream and Sweet Chili och det var OLV. Mm. Eh, det var nog min favorit faktiskt. Vilket är roligt, för vi pratade om det tidigare att jag tror faktiskt att vi alla tyckte att Icas var lite bättre i det avsnittet eller om ja. ni nu Jag tror bara att vi inte tyckte någon av dem var särskilt goda så var det. just det ja. oh, Man blir förledd hela tiden i den här mm. värld av chips mm. ehm, Men du då elen? Ja, alltså jag skulle inte köpa någon av de här chipsen igen egentligen, tror jag Jag åt om chipotter som jag trodde jag tyckte var godast och de var åter det är mm. Alltså verkligen väldigt, väldigt äckliga mm. Beskriv. Ähm, beskriv. Oh. Jag vet det smakar lite som eh, kolnat bakplåtspapper mm. Mm. träffande var har du tyckt? Anna nickar förstående dåande. Mm. Ähm. Äh, om jag måste välja så tar jag kanske nästan en Pringles hot and spicy. Mm. Varför då? Nej, men jag, öff, jag vet inte. Men det är, är de det, jag skulle kunna äta mest av, kanske. Är det även inberäknat, de här bubblorna med svenska sommarsmaker? och Nej, det är inte. Nu Nej. var det bara på chili-tematiken. Ja. Ja. Ja. Jo, men det är bra. Mm. Mm. Jag vill bara förtydliga. Mm -hmm. och själv, jag kom ju till det här testet med föreställningen att Estrella hot chili var godast. Och kanske därför... Men jag tycker att de är godast. Alltså, de har varit godast ikväll. Mm. Men... Men de var inte så goda som jag trodde att de skulle vara vid första chipset. Men som du Lars konstaterar när vi åt loss här, Så alla de här chipsen vinner på att man äter många av dem. Mm. Och bara sitta och äta ett och ett sådär smaka och inte tugga för mycket som vi brukar försöka. Kanske inte så lyckat för just den här gruppen av chipsaker. <laughs> ja, nu kan jag bara vi bild av Huvig Sassvall med chipsen <laughs> <laughs> ska inte <laughs> Alltså, vi är alla tre ganska mätta just nu. <går> e <går> ja, oss med. Trötta kanske. E men, men ändå en påse som inte riktigt vann på att äta så mycket av. Och det var väl ändå spanish pepper. <går> som Lars har försökt säga så har vi också dippat lite ikväll. Vi hade Estrellas hot holiday och OLVs hot and sweet. Vi kunde väl konstatera ganska snabbt att OLVs hot and sweet inte. Det är så lyckande. Ah, var... Alltså, på egen hand så funkar det inte alls. Du menar på egen då? <här> ja, men om man bara... Ser vi fungerar jord? <här> <här> Nej. <här> men så här... <här> om, om man tar väldigt mycket. Liksom. Ja. Okay, okay. Så. Ja. ja. <här> Mm. Nej, vi, vi äter ju väldigt vuxet med chips. Ja. Ja. <laughs> Det är väldigt lite fingrar i. Och väldigt I lite sked. Ja, väldigt lite fingrar och lite sked. inte inget sugrör. <laughs> Nej. <sugrar> <coughs> Nej. Men eh, jag tyckte då att Ores Hotens Wheat faktiskt funkade väldigt bra till strälla Hotens Chili och även funkade bra till... Uh, Ikas sour cream and sweet chili. Däremot inte så bra till Olves sour cream and sweet chili som jag inte tyckte om alls. Jag tyckte de var för tunna. Alternativt för mjuka för att dippas. Mest mm. för mjuka. Mm. Uh, kommentarer på dem? Uh, alltså, jag vet inte, liksom, jag kommer inte köpa någon av de här dipparna igen. Mm. Uh. Hotthåller dig smakar väldigt mycket paprikapulver. Mm. Uh, uh. Och hotten så inte jag nästan genomgående. Bara och borg för mig faktiskt. Hot dig var ju inte lika god som håller är. Nej, det ja. är också vad är det vi har konstaterat det här med de olika smakerna. Holiday var då... Det är det som är med, utan ja. vitlöken. Mm. Ja, precis. Mm. Ja. Mm. Men hot funkade bra till chips. Ja, det måste jag säga. Och mm. lyckades nästan dölja smaken av Sarko med Pepper. Mm, just det värt att, om någon skulle råka köpa en påse Sarko med Spanish Pepper och ändå vill äta upp den liksom så mm. gå ut och köp en påse Hot dig och blanda mm. med lite gräddfil mm. ät, så kanske det går ner mm. Mm. om ni då vill hitta en gammal låda då eftersom den inte finns längre ja, ja man kanske får en present någon liten butik mm. eller som present precis. Mm. Mm. Mm. Mm. ja Ja ah, men bubblor, några ganska lika bubblor ändå. Jag inte att inte mycket av dem men vinäger var ju goda. Vinäger var ja. bra. det var bra. Um, du helt plötsligt när jag kommer ihåg. Ja det andra var inte så minnesvärt egentligen. Nej det var faktiskt inte det. Det var ju de här sommarsmakerna. Ja. Jag måste ja. inte in att jag fick en tårta gjord av vinägerchipsen. Ja. Ett ljussjöng. Ett ljussjöng, mm. <laughs> mitt i ljus Det var väldigt fint. Mm. Mm. Det kanske blir en bild. Jag mm. video, ingen video. Mm. Jo. Ja, mm. ja. eh, och vi dippade Estrellas holiday i hot-holiday-dippen. Mm. Och det gjorde de väl... Ja, inte, varken till eller från. De var fortfarande inte så goda. Nej. Okay. Och man ska inte dippa ostbågar. Nej, det kommer inte Nej, och det är väl... Det kanske är en av de riktigt stora liksom... Alltså så här, Lärdomarna. Gör inte det. Mm. Det visste man väl redan, liksom. Smaksätt inte ostbågarna. Smaksätt inte ostbågarna. Snacksfabrikanterna behöver ta mm. det till sig. En mm. Här är det, Estrella, vi vet att vi lyssnar. Chevrébågar. Mm. Mm. Men det är ju en ost. Mm. Precis. Mm. Smakset gärna ostbågarna med ost, men inte mm. så mycket annat. Ja, men för de var ju ganska goda, den här franska ringan, kom du ihåg den? Mm. Som det var typ franska dessertost på. Pressost. Mm. Fast man hade typ, typ mer bri. Det, det kanske var, bry. var bry. det kanske inte var så idag, Ja, ah, men det är om det. Ska vi se om det nästa avsnitt? Det blir väl ost, va? Ja, precis. ni min oförutsättning händer, Så det kommer nog bli ett monstertest. Ja, vi får se. Vi får det se. Har ju... ja. Mycket ost finns det. Jag tänker att det finns en ganska bred eller stor marknad för den här mm. salt, salt. Är ganska stort till exempel. Mm. Det har ju börjat komma mer och mer nu i Sverige. Ja, ah, mm. precis. Både på finnchips och på... Ja. Uh... Kanske det kanske inte finns längre i och för sig Vanliga, men ganska mycket fin chips. Mm. Ehm, och sen finns det lite blandat. Det finns lite green cheese och lite cream cheese och något vad. Ja. Oh, det. det kommer bli Tjata. jättegott. Det mm. hurra! Ja. Tack för idag. Ja. Ha så kul! Mm. Ni är lyssnat på chipsliv. Just det. Just det. Det har ni gjort. Hej då. Hej då.